Hallå. Tjena. Hur är det Mycket bra. Hur, hur är det i Stockholm? Det är bra. Jag ringer in från uh, Borås. Ja, jag bor i Borås sen, eh, sen ett par månader tillbaka. Lite mer. 15 var det inflytt i, på eh, Barregatan i Borås jag minns ju i somras när vi ute drack öl du och jag och vi tyckte när du droppade att du skulle flytta till brås Det var oerhört eh, det var inte men det var modigt gjort av det tycker jag. Ja, det är fortfarande modigt. Jag, är... jag vet inte hur länge hur länge hur länge, hur länge, hur länge är det modigt menar? Du, du lever du gått över modet nu. Men nu känns det väl ganska så etablerat i brås Ja, jag är ju på råsaren är det väldigt mycket. De, de... <här> väldigt mycket. <här> jag kan säga så att jag var i Göteborg i helgen. Ja. Och eh, tyckte att det var lite jobbigt för att det var mycket folk <här> Ja. Kom, hur kommer någon kommer någonsin komma tillbaka till bundegat igen? Ja, för, för jag har ju bostadsrätten kvar. Jag har så på något sätt kommer jag ju komma tillbaka, om det <laughs> du, du ser dig själv som nu, numera? Ja. Väldigt ja, ja. spännande det här med podcasterna då. Vi tänker ju köra den här du och jag har ett tag Och Det, det är lika mycket för att vi ska kunna hålla kontakt med varandra eh, som att eh, det är kul att göra någonting ihop igen efter nu när Svensk är över, så att säga. Mm. Eller kanske ännu mer för att vi ska hålla kontakt med. än något av Ja, vi håller väl kontakten ändå men det var inte väl, väl väldigt så härligt var. Ja, äh, det här är skjättovinsam. Fakt är att du har ju på. Du bor i, i Borås. Mm. E e berätta hur är Borås? det bor oss. Förlåt att jag för Jonas Larsson. Tip idag. för Jonas Larsson. <laughs> är roligt. Jonas är är väldigt roligt. Äh, det var så här, först, först. Direkt när jag visste att jag skulle till Borås- så var den första personen jag ringde. Jag sa Hej jag har kommit till Borås. han frågade. Ja. Eller han sa ja. Eh, när då? Så jag. Men att jag flyttade till Borås. Nej. Så han bara, och, och Det är ingen som flyttar till Borås. Det var ju ett så, så, så jag har kontakt med honom från första dagen. Och eh, han har mig otroligt mycket. Att komma in i stan och lära känna folk vad har, han, vad har han visat det för saker i Brås? Eh, han har visat med Boråshallen och Bråsbadskis kassi. <skratt> <Han, skratt> är, är det inte så att i Kina att de bygger en gemenskap i Jo, det är lite riktigt om det. Jag tror att det är något. Jag är definitivt inte inblandad i det, men jag tror att det är något möte här i veckan om just det där. Gemenskapsrepp på bygget. Skritbygget som du kallar det. Skritbygget över Josjefko, eller Josjefko skrytbygge, eller hur menar du? Nej, jag vet inte. Jag tycker bara att ordet skrytbygge är roligt. Ja, det är. Det, det, är, det är det. är mer ett sätt för Josjefko att ge tillbaka till hembygden. Eller, jag vet inte hur, hur det finansieras, eller något sånt där. Men... Det han ger sitt namn. Han ger sitt namn, ja. Precis. Men han vill att eh, Som jag har förstått det Han vill att Barnen i Kina området Ska ha en öppen hall att gå till När som helst där de inte behöver åka någon tid Eller byta om någonting Man kan gå dit och träna på och träna extra och så. Det är väl en jättebra tanke Det är en grym tanke Det är lite roligt med försvinna. Jag tror det är så att Jonas Larsson är för Kina. Niklas Larsson Som spelar i Borås nu Är för Kina. Vad är Fredrik Larsson är då? Fredrik Larsson är från Genomund. Fredrik Andersson tänker jag. Jag fick Fredrik Andersson då. Mm. Hallå för Från Skene tror jag men det är samma sak. Samma sak. Ja. Och så Gireko. Ja. Det är riktigt. Och, och Henrik Karlsson. Ja förlåt. Jag tror du Tim Håkansson också är från äh, <laughs> Det Jag vet inte men jag kan ses mycket som så att äh, igår för coachade jag Borås basketutvecklingslag när de mötte Tim Håkan som gubblag. Hur gav var Tim? Han var ganska usel faktiskt. Nej men vi, vi, oh. gjorde, vi gjorde honom dålig. Han gjorde nio poäng och jag tror han hade noll tre treor. Oj. Och det är ovanligt tror jag för Tim Håkan. Lumpar Nej. Han var ju sjukt svenskig när det begås sig. Ja. Jag tror det är en rolig historia om Jag var ganska, kan vara 18 kanske. 18, ja det var en 18. Åkte ner till Göteborgs boskehus. bara för att kolla på eh, några få lag. Och var det ett lag var då Marblom. Därför att det sker Tim Håkansson. Där har rykten om att han var fruktansvärt svenskig. Mm. Det var verkligen inte det jag tar. Kommer dit, sätter mig i hallen. Alla svämmer upp utan Tim Håkansson. Eh... Då blåser de tre minuter. Då springer Tim Håkansson in i hallen. Med, med, med kläder på byter om. Gör en, en layup Som inte är en lay utan en fet enansdunk <laughs> när, när en kupar handen. En enhandsdunk. Eh, hoppar in i startframman. Och börjar spela. <laughs> eh, jag vet inte. Det säger någonting om Tim om Varför inte hans karriärerbaser lika mer det är superbra kanske. Men han har stuckit klä på många sätt. Han är poeter av för övrigt? Ja. Mycket. Ja, det är väl det är lite det där. Jag hörde rykten från bästade Hampton att Mattias Wikdahl hade kommit i taxi lagom till andra perioden och gått till och har Jag tycker det var mycket mycket Walt, Walt Clyde Fraser, den där ikonen som, som alltid kom i platåskor och pimper och med pellekrager och hand. Ja, vilka, vilka matcher har du sett hittills i baskligan? Eh, det är enbart bra matcher. Jag såg borta premiär när mm. det tällde. Mmm. Det var det var den första och då. Då vann ju Borås där. Gjorde 99 poäng på defensiva alltså, Södertälje. Det var ju rätt imponerande och kul att se mycket dunka varje match. Ja, fin highlight på Youtube där. Mm, precis som uh, Mike Palm har klippt ihop sen, uh, sen har jag sett såklart uh, hemma premiären här i Borås uh, mot Storffins. Uh, Tight match, eller hur? Ja. 2-play match, tror jag poäng Två match exakt. och hade chanser att, att ta det faktiskt. Men eh, det var väl, eh, vad ska man säga, Dolphins kändes lite mer rutinerad. och var inte alls om lite vissa som vann den. Borås är på gång i år, eller hur? Jag tycker det. det är... Folk ja, men... runt jobben säger att de aldrig har sett ett bättre lag här. Så alltså, det, det kanske är den allra bästa upplagan av Brås och Nej, inte ingen någonsin. Ja, då de säger det. Eller mer bröstbaken, eller 7 tänker jag på. Då är, är inte M7 inre. Ja, det kanske de inte räknar Det är 5, var Kjellman vara kort. Det var tidigare. <laughs> <laughs> här själv ja. Ja. Den här ligger det. Ja, verkligen. Men vad heter eh, dufist då? Imponerar, imponerar de på det här någonting. Ja, det, det man. Det jag tänkte på var att. Eh, det kändes lättare när Dolphins gjorde poäng än när Borås gjorde poäng. På det sättet så imponerade de väl. Jag tror att de låg längre från sitt max än vad Borås gjorde. Sylvester C.A. i Dolphins. Vad säger du dig? Uh, vad säger du Inte så mycket. Han, var, ja. han var en inside-amerikan som... Som egentligen inte levererade så bra tycker jag. Um, Inget super -därmå. Du ska ju kommentera Dolphins här va? Jag har hört. Ja, imorgon. Uppsala-Dolphins. seriefinal. Ja. Uh -huh. Så att säga. tre. Lagen var det tre matcher. Uh, ja, det var spännande. Uppsala är ju... Jag tycker det ofta känns att de är på gång på... Första första hälften av säsongen. Eh, och sen lite svacka. Vi får se. Men, men Uppsala är ett, ett spännande lag. Lite unga spelare. Krummen Stefan Grundberg Vi kommer tillbaka där. Till sån mm. tråkliggande är roligt. Säger eh, det, det sig en ganska bra amerikan. Där i mitten som stoppar, eh, stoppar målen. Selván Johnson. Vad ja, det heter han. Ja, just det måste du lära dig innan till morgon. Ja, det vill jag lära mig imorgon. Det är inget bra. Är. Sen Klart, vet, men... inte vi, ska se, vet inte om, det här, om den här podcasten kommer att komma ut innan du har kommenterat. <laughs> så så dåligt som, som vi är på att göra en podcast så är det inte säkert troligt att vi kommer att lyckas äh, få ut den här podcasten. Men, äh... Vem ska du kommentera ihop med? Eh, Martin Aurelius. Berätta vem det är. Det har jag inte pratat så mycket om. För jag har inte lyckats berätta om just det. Men att han mm. dök upp på en. Vi pratade om en gång tidigare. så där, Men dyker upp på en basketmatch. här hade basketträning innan jag fick hamn i inflammation. flammation. Det är det key tyckte jag. Och så, Vill du vara med och kommentera basket? Ja men det vill jag. Gött ja. Vi köper det. Jaha. Så rekryterar jag honom. <laughs> jag tror faktiskt det var så rekryterar med mig också. Ja, jag du kanske vill vara med, det verkar ju trevligt. <laughs> ja. Men du, du, äh, du, så du, du vill veta lite om Dolphins, förstår jag? Ja, lösa jag lite. De har en riktigt fet center, alltså en grob snubbe från Detauen eller något, jag är inte riktigt säker, men en balt, en sån som balocka. Ja, det är en balocka. Det är som en jättestor version av en ruggspelare i kroppen. Han var rätt bra i första perioden mot Boråsen så försvann han jättemycket. Och sen har de en som är 40 år gammal. Fred James sedan. Fred James. Han är en evergreen. Mm. Jag menar så alltså, att alltså, det var liksom. Du berättade med det. Alltså, för fem år sedan så pratade man om men Fred James satte lite gammal och för det hårast. Mm. Det är nog samma idag. Ja, det är klart det. Nej, det är inte många som är över 35. Och det i. Lite på kroppen. Jag trodde ju förresten att Adnan köp var för 74. Ändå tills jag kom till sälja senast. Han kan vara 78. <laughs> Nej, han är 81a. Men det var så här att jag... <skratt> <skratt> <skratt> det det öra jag inte. Det jag inte ont att ha blats upp, men... Ja, jag så att han spelade gammalt. Men det ska inte säga. Ja, det var så här att jag läste Tappi och Julem hos eh, matchen text tror jag det var. Eller det var en intervju med Adnan. Och där stod, stod det på två ställen att han han är ju bara 30 år gammal och han hunnit med oss Och, och, och det var nästan så att jag blev lite arg för att jag tänkte... Då drar han in en i artikeln och så berättar han inte att man skojar henne. <går> och sen var jag tvungen att kolla upp det här liksom, när han var född och så ser jag att han var född. Och, vet, alltså jag tror att det är år. Du måste ha läst på fel rad i matchprogrammet eller någonting för, för sju år sedan att han var född i 74. <går> Stackaren. Stackare, det. tror det. Han såg han, han, han, han, han, så, så, så, så ung ut. Kan vi inte prata lite det? Den stora basketdöden, Maj Basket läggs ner. Eh, sen läggs ner. Vilken är det? Ner. Eh, sen basketsversion. Det läggs ner, alltså. Nej, det var, jag, jag vet ju inte. Men vad då? Det har inte skett någonting som det gjorde. ju. Nej, det är sant. Det är sant. Om man basket fortfarande. Ja, jag det vore var kul. Eh, ganska mycket som försvinner i basket. Det är tråkigt. Men basketsverd är på gång igen, tycker jag. Det är nog bättre än det har varit. Det där var länge efter nu, det är en riktigt sån eh, Källds i Krönika och Magnus Jansson. <laughs> är om lite. Ja, ja precis. En skandalrubrik först och Så att alla lockas till att läsa ser en bild på ett flygplan. <laughs> eller så här, Eller så här. Extra. Och sen någon spelare från. Ja, äh, vilket lag tror. Jag. De spelare från. Äh, hmm. Eko Örebro, tänker jag. Mm. Och så de då. Härligt. <laughs> Extra. Här, åker jag, här blir han utlyft i hallen. <laughs> jag träffade äh, Mattias Wackenhag i Södertälje när jag var där. Och, ja. och han berättade att äh, de har en budget nu för att täcka in äh, basketligan rent, Både på dem och här sidan. Så ska de försöka göra det. Och, och de åker runt faktiskt i Sverige när de behöver vara. Skriver. Häftigt. Mm. Och vi i Borås har en eh, basketfärg med det heter, Jonas Selin. Ja. Som jag först fick höra talas om när, när Borås var i Nässjö och spelade träningsturnering och, och så berättade Jonas Larsson att ja, men vi hade en kille där från Borås som han, han åkte ner och betalade sitt eget hotell och att, bara för att Skriva om Bros Basket. <skratt> Oj. Nu kanske jag var basketfärden betalade, och det vet jag inte Men, men det var stort, tyckte jag. En Engagemang. Ja, verkligen. Vi tog ut det i helgen. Nej. Jag var ute med en. En. En, en, en, en boss till som jag inte kan berätta om. <skratt> men det var väldigt kul, var det. Ja. <skratt> jag har alltid tänkt så här, att. Någon gång, ska, någon gång ska han nu och gå ut lite och, och, och hänga lite det, gjorde, det var väldigt roligt det väldigt roligt Vi åt time mm -hmm. då vet jag, jag vem det är tror jag efter, efter time mat sa han det här var, det här var gott så han, Hit måste jag ta min flicka och jag tänkte ja det här var gott men i Stockholm är det inte fler krogar än time for time eller vad det nu heter. <laughs> och det är roligt men han sa att man hade time pasta nej Alltså den thailändska versionen På Ja. Okay. Det, det ska, det ska inte bli gott åt <går> ja. eh, För någon timme sedan Så kom jag hem från gymmet Och insåg att jag var utelåst Från lägenheten Så Jag tänkte jag, jag Dra till Bishops Arms <går> <går> I tränesleder utlänningsläder. Och så smsade Henke Karlsson och frågade om han var togen på att följa med. Han sa att han sa, jag hade gärna gjort det, men vi har en policy att man inte får dricka någonting dagen innan match. Så han sa att jag kan komma att ta en kaffe om det blir långvarigt. Jag tänkte att det är vansinnigt roligt historien när du och jag åkte upp till, Sunds till Sundsvall för Kvalitets Husby, 2009 var det va? Ja. Och, jag tror och det. Vi, hade i, vi hade varit i USA då, jag var lilla när det var någon målade inne. Alltså, jag var ju alltid på Chili Pops. Mm. Så när vi kom till Sundsvall och det var en lång resa så att säga för att inte berätta mer men var en lång resa, och vi kom dit och då tänkte vi, nu måste vi köpa Chili Pops. Gå in på Max och jag köper så sjukt mycket chili-pops. Så det finns chili-pops för halva Sundsvall. Och in kommer Henke Larsson. Men jag skriver. Tycker... Henke, Henke Karlsson. Och jag skriker... Tycker... Här kommer Ove Lindström. <laughs> <laughs> kommer du ihåg Ja, jag kommer ihåg och han säger. Vilken jävla diss. <laughs> <laughs> Men Ove Lindström för mig. Som också är en som, som jag bara hörde mest om ny. Myten Mi om Ove Lindström var att han var väldigt spänslig mm, Ja jag har ingen aning Om vem Ove är eller vad Men, men Kan det vara så att han avslutade en karriär I Oskarshamn ah, okay. Ja okej Det låter ju som en annan generation I alla fall på namnet 78 78, aha, okay. Det ska jag tänka mig Ja ah. Ju... Ove, om du lyssnar på det, maila mig Jakob.tunnel.gmail.com Och säg vad du gör nu på Och berätta om du fortfarande ligger på med dunka Skulle jag gilla Frågan <laughs> ja. är vad det var bra på att spela Jag tror att det går en Vabe Jaha, okej okay. Du eh, berättar lite om Något av Stockholm som du har sett att Något att Stockholm två gånger Eh det är en otrolig stämning i laget skulle jag säga. De, de ser faktiskt ganska så... De är väldigt harmoniska och glada. Åkesson då som jag känner lite... Han var väldigt, han är väldigt nöjd över något. Alla är väldigt så, liksom, de är bra, bra gäng. De, de jobbar för varandra. Och de, är, de, är, de, är, de är grymt på att spela basket märker man. Ingen är så där, liksom... De, de har ju ingen go-to-guy egentligen. Alla är ju poäng och ingen... Alla får ta utrymme om, om de vill. Vilket mm. gör att laget känns, känns ett bra basketlag. De, de, de, de slog i Sundsvall eh, draggångs. De slog Ekolo. Det eh, såg ganska smärtsamt ut egentligen. Bra skytte. Eh, Hårt försvar. Och det är jag gillar mest, mest kanske att de spelar var ganska... Så de var Jocko och Åkesson som centrar. De spela med mycket inside och lite high-low och sådär. Ja, mm. Och Åkesson säger ju att han, han älskar att passa sig också. <här> Startar med både Åkesson och Blom? Ja. Vad sa du? Ja, det gör de. ja. Det är lite intressant för att de slog i Sundsvall kanske lite oväntat. Och i Sundsvall är ju i Borås imorgon kväll. Och, vad behöver man göra för att stå med trimesterna? svenska mästare, är inte mycket som svenska mästare länge jag menar laget är ganska annorlunda år, eh, men de har ju vinnarkulturen då som ökvis så, så bra satt in i Brakborgen, men eh, jag tror det blir tufft under det här eh, jag, känner, jag, har, jag har en bild av Borås, ett lag som är lite lite, någon som Stockholm egentligen ett lag där alla, många kan göra poängen eh, bra defens. Eh, ganska så ganska så, det känns ganska så toppen att har jag har jag rätt. Um, ja, både ja och nej det, det är att, det... att Borå, i borås så går ju snacket så att borås basket de kan, de kan spela offens med de bästa och det är, det är bakåt som det här jag ska inte säga brister men det är där de måste ha Väldigt bra fokus på detaljer Om de ska lyckas slå Topplagen Ja Ska vi jag inte om, om, om deras jänkare Är i ju Dragon som de Jag tror att de var, en de var Bra bekriming att brisa de två mm. Men Marcus Johnson är ju, är ju liksom bra Absolut Även Dilligår där Men äm... Ja, vi får se, vi får se. Än så länge är ingen. De, de, de är inte contenders för eh, SF-julet. De är inte det, säger du? Nej, inte just nu. Absolut inte. Nej. De har ju första femman nu som, som producerar väldigt bra eh, 68,4 poäng. Jag, jag första femman. Uh, och de tog 34,4 tur tillsammans. Det är ganska mycket. Och nu räknar jag med att det är de som startar som jag, de här tre isen och två amerikanerna. Men det är det väl va Ja, den här isen Jag gillar, jag gillar jag jättemycket. Den, den, långa den garden Lånegarden. han är ju riktigt härlig. Pavel. Pavel, ja han heter så mycket som du ska se Han heter Pavel Ermolinskij. Han var jättebra. Riktigt eh, hård. Ja. Ah. Hård och köttig. Mm. Sen så hoppas jag alltid, jag hoppas ju varje säsong hoppas jag alltid på André Nilsson. Ja, <laughs> precis. När ska han riktigt blomma ut? kan man vara hård. Det kan vara hård. Han är för hårdare i kroppen än någonsin. Oj, ah. ja. Ja. Ja. Är det tyst? Just det. Du, eh, kul att vi kunde snacka lite. Ja. Jag ska nämna också. Jag, jag har ju faktiskt eh, börjat blogga. En, Just detta. En dryg vecka sedan. Eh, på Borås tidning. Härligt. Och så kör jag något som heter Basketbloggen. Inte ett originellt namn kanske. Men, ja verkligen inte. Men eh, det är kanske inte lika någon som alla andra Basketblogger. Ja. du kollat på det här ni på det här? Ja, den heter alltså bt Basketbloggen. Man hittar den på bt.se eh, på kategorin blogg. där Därunders så, så finns den. den Basketbloggen. Och eh, den uppdateras flitigt. Bra! ska mm -hmm. för första podcasten genomförd. Eh, ja, vad säger man? Det kan vara bättre. Men roligt lite. Vi får se vart det här landar, eller hur? Ja, det får vi göra. Det är kul att ta dig igång. Görs? Ja, vi gör det. Hej, hej. Jag heter Jörg Larsson. hej. hej. hej.